وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 wafat munṣannif rahimahullah wa narju lil muhsinin 'anhum wa yadkhinahumul jannah birahmatihi wa la lahum bil jannah wa nastaghfir lil musli masih membahas prinsip ahlussunnah wal jamaah yang disebutkan secara ringkas oleh al-Nasnnif, wahyu Abu Jaafar al-Tahawi, rahimahullah, bahwa kita berharap bagi orang-orang yang baik dari kalangan mukminin, semoga Allah maafkan kesalahan mereka dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Sebagaimana kita pun tidak merasa aman mengkhawatirkan mereka dan kita tidak mempersaksikan dengan kepastian bahwa mereka masuk surga. Tetapi kita memintakan ampun untuk orang-orang yang jelek dari kalangan mereka, dari kalangan muslimin dan mengkhawatirkan mereka. Mengkhawatirkan mereka, tetapi tidak membikin putus asa mereka. Mengkhawatirkan khawatir mereka diazab, jangan-jangan mereka disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahannam tetapi jangan bikin putus asa berikan pada mereka harapan untuk taubat, untuk minta ampun doakan mereka ini prinsip ahli sunnah dan sampai kita pada syarahnya yaitu ucapan Ibn Abdul al Hanafi dalam syarahnya sampai pada ucapan beliau wa aydan fa innahu kad yufa Lisahibil ihsanil azim Ma la yu'fali ghairihi Demikian juga kata beliau Bisa saja Dimaafkan Bagi orang-orang yang memiliki Kebaikan yang besar Apa yang Tidak dimaafkan Pada orang-orang lain Mudah-mudahan masih ingat pembahasannya nah Ini pembahasannya orang-orang Yang berbuat dosa Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang khawarij dari kalangan ahli bid'ah, menganggapnya orang yang berbuat dosa kafir, keluar dari Islam. Rabi'ahul Sunnah menyatakan tidak. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut tidak sampai membatalkan keimanan mereka. Maka cukup dikatakan mereka fasik atau dikatakan mereka mukmin tetapi nakusul iman, mukmin yang kurang imannya atau lemah imannya dan seterusnya. Maka dilanjutkan pembahasan beliau. Lagi pula bisa saja orang yang berbuat dosa tadi dimaafkan. Karena al-ihsan al-adzim, karena kebaikan yang besar yang dia kerjakan. Ini berbuat dosa besar, ini berbuat dosa besar. Dua orang ini dosanya sama besarnya. Tetapi yang ini dimaafkan, yang ini tidak dimaafkan. Yang ini dimaafkan, yang ini diadab oleh Allah Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Al-Ihsan, Al-Azim Yang ada pada dia Yang tidak ada pada orang yang lain Dosanya sama Tetapi yang ini berbuat kebaikan besar Yang ini tidak Maka kebaikan yang besar tadi Kadang-kadang Bisa menyebabkan diampuninya dosa-dosa Qad yu'fa -dosa. Qad kalau dengan fi'il mudari, artinya kadang-kadang. Kalau dengan fi'il malzi, artinya telah tegas, ta'kid. Tetapi kalau dengan fi'il mudari, maknanya kadang-kadang. yufa Kadang-kadang dimaafkan. Sahib al-ihsan Pemilik kebaikan yang besar. Mala yu'fali gairihi. Apa yang tidak akan diampuni seperti itu pada orang yang lain fa in fa'il sayiat anhu uqubat jahannam bi nahwi asbab karena pelaku dosa-dosa pelaku kejelekan-kejelekan bisa saja gugur dosa-dosanya dan digugurkan dari azab jahannam karena 10 fakta bisa saja diampuni dimaafkan tidak diadab karena 10 perkara Asbab. 10 asbab عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنه 10 sebab-sebab ini didapat dari mempelajari kitab wa sunnah dan dengan membaca apa yang di dalam kitab dan sunnah ternyata terkumpul 10 sebab dosa-dosa seseorang bisa saja diampuni asbabul awal sebab yang pertama at-tauba seluruh yang pertama adalah taubat Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman tentang azab Berfirman tentang ancaman-ancaman neraka jahannam atau neraka sakur atau ancaman yang lainnya Selalu Allah kecualikan Illa mantab Kecuali yang bertalbat kata Allah Barang setiap berbuat dosa begini dan begini Wa ma'ya'asillaha wa rasulahu lahu nara jahannam kata Allah Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tempatnya dalam jahannam, neraka jahannam. Tetapi Allah selalu mengecualikan dengan kalimat illa man taba. amalan saliha. Kecuali yang bertahubat. Dan beramal dengan amalan yang saleh Atau dengan lafad illa alladzina tabu. Kecuali mereka-mereka mereka yang bertahubat. Dikecualikan oleh Allah SWT. Wa'tawbatun nasuh. al khalusah la yaktassu biha dan bunduna dan bin ada taubat yang nasuha yaitu taubat yang murni ikhlas tidak untuk dosa tertentu, tidak dosa yang lain tidak dosa tertentu saja tanpa yang lain tetapi kalau taubatan nasuha itu bahkan bisa menghapuskan seluruh dosa apapun la yaktassu dan bunduna dan bin tidak khusus pada dosa tertentu, tetapi umum pada dosa apapun, dosa yang paling besar sekalipun, dosa syirik-syirik besar, syirik akbar sekalipun, kalau dia taubat, dia ampun Kalau dia taubat, dimaafkan. Lakin hal ta'awwak sehatuha ala antaku namma. Di sini ada pembahasan. Tetapi apakah tergantung Sahnya taubat itu Pada Taubat umum Atau harus khusus Apakah berkait dengan Taubat khusus atau cukup dengan taubat umum Karena taubat itu ada yang umum Ada yang khusus Ada orang-orang yang berkata di hatinya Atau berkata di lisannya Astagfirullah Atubu ilaih Aku bertaubat aku bertaubat. Pada dosa yang mana? Umum Ya Pokoknya saya tahu, pada dosa apapun. Ada yang ketika berbuat dosa tertentu, dia katakan, astagfirullah, saya berbuat dosa besar. Ya Allah ampunnya dosaku ini, dosa yang tertentu tadi. Ya Allah, aku telah berbuat zina, telah berbuat haram, telah mencuri, telah merampok, telah membunuh. Ya Allah, astagfirullah, ampunnya dosaku ini. Ini khusus. Apakah cukup yang am? Apa harus khusus? Ini ada pembahasan... Qala hatta law taaba min dhanbin asarra ala akhar la taqbalu hingga pertanyaannya apakah kalau dia bertaubat dari dosa tetapi dia terus berbuat dosa-dosa tersebut setiap hari berbuat dosa dan setiap hari mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaika astaghfirullah wa atubu ilaika kadang-kadang berbuat dosa lagi besok apakah itu cukup wall sahih انها تقبل kata Syekh Ibnu Abdul al Hanafi yang benar itu diterima kalau dia ikhlas walaupun taubatnya amah ya Allah aku taubat dari semua dosaku pokoknya umum ini tqbal syaratnya adalah nasuha nasuha adalah ikhlas murni karena Allah taala tidak karena yang lain Wahal yajubul Islam maqablahu mina syirik wa ghairih mina zinut. Wainlam yatub minha. Pembahasan kedua sekarang. Kalau seorang masuk Islam, disebutkan dalam satu riwayat, Al Islam yajubu maqablahu. Islam itu akan menghapus apa yang sebelumnya. Ini orang tadinya kafir. Ketika kafirnya dia berbuat berbagai macam dosa. Zinanya, mencurinya, merampoknya, berdustanya Segala macam Kemudian dia masuk Islam Apakah dengan Islamnya cukup Semua dosanya Dianggap hilang Dengan hadis tadi Al-Islam Termasuk kesyirikan-kesyirikannya Dan dosa-dosanya Walaupun dia tidak taubat khusus Walaupun dia tidak taubat khusus Amla buddha ma'al-islami Minat Taubah min gairi syirik atau bersama keislamannya harus juga taubat. Aku masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad, wa asyhadu rasulullah. Apakah aku perlu bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya? Apakah perlu? Dosa-dosa tadi atau bertaubat dari dosa yang telah lalu ketika di masa Jahiliyah? Hal lau aslama wa huwa ala zina wa syurbul khamr kana al-qa'imu kama kana minhum? kalau dia masuk Islam tetapi dosa dosanya masih berlanjut. Apakah yang dihukum oleh Allah? Yang diancam dengan azab. Apakah dosa-dosa setelah Islam itu saja? Apakah dosa-dosa ketika jahiliahnya juga diancam? Atau diancam? Hal yang pada masa karena منه بكفره من الزنا وشرب الخمر, apakah juga diancam? Dihukum perbuatan-perbuatan fahanya surat di masa kekafirannya seperti zina atau syirik khamr kena hukumnya amala buda an yatuub min zalika zam'u muslimin atau dengan keislaman yang otomatis dia sudah taubat au yatuuba taubatan 'aama min kulli dhan atau itu dengan taubat umum aku taubat segera mendapatkan jelas yang benar adalah yang kedua hadza huwal lah ahkam Pendapat yang kedua ini benar, yang cukup dengan keislamannya dan tabat umum. Seloruh ketika perintah Allah menabuh ke alam untuk memerangi orang-orang musyrikin kafirin. Allah menyatakan sebagai kecuali, illa al-ladina sabu kecuali mereka mereka bertobat, wa aqamu falahul adzabah kecuali yang bertobat. Masuknya yang disitu bertaubat ternyata maknanya masirka, kasir. Ya. Kecuali yang masirka. Tetapi Allah sebutkan dengan kalimat illa ladinat wa akamus falah wa atu kecuali yang bertaubat mendirikan zakat dan mengeluarkan zakat, maka allah maka biarkan jalan mereka jangan diprakol. Apa tabuk? Masirka. Kalau masirka, mendirikan zakat, mengeluarkan zakat. Artinya dengan itu cukup sebagai tawbah amah. sebagai dapat umum. Ana ulangu dan kada taubatima alislam yakni dia dengan keislamannya dia bertaubat secara umum saja cukup. Wa kaunu at-tawba kadabab al-ghufra an-nunu muadalam biha mimma khilaf fi. 'Adabun haudah sebagai pengampun dosa taubat sebagai penghapus segala macam dosa dan dia tidak lagi diancam tidak lagi diazab dengan taubatnya ini adalah perkara yang la fil hadis perkara yang tidak ada persisian di kalangan para ulama bainal ummah di antara umat seluruhnya wa laisa shay'un yakun kadzaban li gufan jam'u manawil tauba tiada ada sesuatu apapun yang bisa menghapuskan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 sesuatu yang bisa menghapus segala macam dosa, kecuali itu baik, kita hitung ya. menghapus-penghapus dosa jadi disebutkan perbuatan baik menghapuskan dosa Iya, tetapi dosa tidak bisa apalagi di itu? dari salat ke sholak menghapuskan dosa dari ramah ke ramah bang menghapuskan dosa dari jumlah ke jumlah menghapuskan dosa apa akhir hatinya? Ida tunibatil kabail kalau dijauhidu sebentar. Apa namanya? Makna yang dihapus dosa kecil saja. Dosa besar harus dengan lautan. Alhamdulillah. Satu lagi, rahmat Allah. Rahmat Allah jelas-jelas akan menghapuskan Tetapi tetap ada kecuali. Apa kata Allah? Inna Allah la yasyfuru ayyu sharabihi wa yaslamun dzalik liman yasha Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau engkau tobat berarti dosa dosa yang lain Dengan oleh Allah beta Allah tentang kesyirikan tiga Allah katakan tidak akan pengampunan dosa karena yani kalau mati dalam keadaan belum tobat, Allah enggak akan mengampuni dosa. Syirik. Berarti semua ada kecuali terhapusnya dosa karena salat, karena puasa, karena Ibadah ibadah tadi hanya dosa kecil. Atau -ra Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik Allah tidak akan manusia. Tetapi kalau taubat seluruh dosa tidak terkecuali. Kalau taubat dosa apapun, dosa kafir, sekafir sekafirnya, dosa syirik terbesar besar syirik, kalau dia mau taubat bahkan sudah syirik sudah kafir memerangi nabi lagi, memerangi nabi, membunuh orang terbaik dari kalangan para sahabat yaitu Hamzah. Setelah itu masih belum cukup, dirobek badannya, diambil jantungnya, masih dikunyah. Bisa tobat? Atau jadi ampun nih kalau tobat. Kemudian dia masuk surga. Bertobat. Apa jalannya kalau tobat itu bisa masuk di surga? Tidak ada. Ku lihat ibadah yang Zabatı yang asharu pada anfuzim, la tak nafsu berrahmilah. Inna Allah yang berdunia semuanya. Katakan wahai maha mahabbat yang kau ibadah terhadap diri diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yang berdunia semuanya. Allah Bisa mengampuni seluruh dosa. Allahu Akbar. Infaq al-Fitr. Innu al-Ghafur Rabbim. Semuanya Allah maha menafik lagi maha penyayang. Allah maha menafik lagi maha penyayang. Silakan lihat takbir. Takbir Nabi, takbir ibu keti atau takbir yang lainnya lah kira. ada perbedaan Bahawa ini liman tabat. Ini adalah liman tabat bagi mereka mereka yang mau bertobat. Jangan betul apa? dua betul besar apa pun akan diampuni. Kalau mau taubat, walaikumsalam. Allah subhanahu wa taala. Ta Jangan betul apa? Minta taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah mengampun. Walaupun ada kata tetap seseorang atau kata beberapa itu kan tidak bilang taubat. Allah mengampuni seluruh dosa. Berarti syirik juga Allah bisa ampuni tanpa taubat. Tiada lebihnya. Ada karinya, adakah tanda tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang yang bertaubat? Apa karinya? Apakah tanda tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang taubat? Tanda tanda pertama kalimatlah hmm. jangan putus asa, maknanya jangan putus asa untuk kalian bertaubat pada Allah, jangan putus asa untuk meminta ampun pada Allah. Artinya taubat. InsyaAllah yang kedua ayat berikutnya setelah Allah katakan innallaha yang seluruh dosa jami'a ah. apa kata Allah setelahnya Allah katakan surahnya wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum bertaubatlah anibu kenapa ada kembali kepada Allah bertobat kepada Allah ayat berikutnya dalam surat. az-zumar ayat 54. wa anibu ila Allah dan bertaubatlah kepada Allah sebagaimana kata maka jelas mana Ma ayat tadi bagi orang yang mau Siapa yang mau berdoa? Maka dosa dosa apapun pun akan diampuni. Jangan putus asa. Koril. Ya, ada yang lebih nasrabu ala al-fusib. La taknakum rahmat Allah. Inna ma'ayyil zulub jamian. Wahai orang-orang yang berbuat dosa, jangan putus asa dan rahmat Allah. Karena semuanya Allah bisa, semuanya Allah akan mengampuni segala dosa. Kalau kamu mau berdoa. Akan dia seluruh suruh apa pun Ini sebab pertama. Lagi pula itu satu tapi tadi ampuni karena sebab kedua. Al-istighfar. Al-istighfar minta ampun. Apa bedanya dengan taubat? Kan? Pada benar kadang bermakna sama, kadang bermakna berbeda. Kalau minta ampun itu artinya meminta diampuni atas apa yang dilakukannya. Kalau taubat itu dalam keadaan dia meminta kepada Allah Subhanahu taala untuk dimaafkan dan dijaga di masa mendatangnya. Artinya istighfar kejelekan di masa lalu, sedang taubat kejelekan di masa datang. Ha, dikata kan? Bahwa Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa ma kana Allah Allah tidak akan menghadap mereka. Kalau mereka beristighfar, Allah tak akan mengadap mereka kalau mereka beristighfar. Lain jenis istighfar tanpa syarat karohadah. Tetapi yang namanya istighfar, meminta ampun dari kata raflah, yang artinya menutupi. Dan kalau kalian membaca terjemahan mitfal, itu artinya hal. Mitfal yang dipakai oleh pengendara-pengendara mahal baru dikatakan minfar apa mananya minfar? pelindung sempat berarti, apa kata menutupi agar pelindungi yang menang kepada Allah, maknanya Allah tutupi aku, lindungi aku dari azabmu, karena sebab-sebab dosa namanya yudkar taratan wahdahu kadang-kadang dikumpul sendiri wa ya? taratan yukurin bil-tawbah tetapi kadang-kadang juga istiqwa disebut beriringan dengan kalimat taulah tubuh ilahi wasjam firuholah bertaubatlah kepadanya dan minta ampunlah bertaubatlah sila minta. Barisul kirawahdamu dah kalau mau taulah. Kalau istiqwa disebut sendirian, maka taubat termasuk dalamnya. Kalau sendirian. Istighfar, Rabbu, minnuu kanu gafar. Istighfar, Rabbu, minnuu kanu gafar. Maknanya bertaubatlah, minta ampun. Lah. Kalau sebut istighfar saja, maka terkandung taubat di dalamnya. Karena itu kita tahu bahawa asyamilatil istighfar. Sebaliknya, taubat kalau disebut sendirian, termasuk di dalamnya istighfar, terkandung di dalamnya. Kalau disebut sendirian seperti kalimat tubuh ilallah, Allah, tubuh ila Allah, maknanya bertaubat telah dan istighfar juga, istighfar termasuk di dalamnya. Kalau disebut sendirian, taubat disebut sendirian mencakup istighfar, istighfar disebut sendirian mencakup taubat. Fataubat utata toman al-istighfar, wal istighfar yata toman al-tawbah. Taulah mencakup istighfar jenis istighfar mencakup di dalamnya taulah. Wabnu makhidin min humayyatul fi mutamal akhor indal aslam. Maka masing-masing dari -masing dua kata tadi mencakup makna lainnya ketika disebutkan secara mutlak sendirian. Ayat. Ama inda qasiran ahda al bil qurra. Adapun ketika disebut beriringan salah satunya dengan lainnya. Paling istiqfa maka istiqfa dan bertaubat berbeza. Kalau diringankan bersama-sama, bertaubatlah dan beristiqfa, beristiqfa dan bertaubatlah, disebut bersama-sama. Maka maknanya istighfar. talabu, bercakap yang disyara' ma mabah. Istiqfa maknanya mencari perlindungan dari kesilapan yang telah lewat. Saya ulang, istiqfa adalah meminta perlindungan. Dari kejelekan apa yang telah lewat. Adapun taubat adalah kembali kepada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Lihat bedanya ya. Kalau bila Nabi kalau taubat meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, aku telah berbuat begitu begitu atas permohonan. Minta perlindungan dari apa sahaja. Tetapi kalau tahu ter Asyubu ilaih, Asyubu maka maknanya adalah aku kembali kepadaMu ya Allah? Aku meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang akan terjadi yang anda tak film tak kebayan. dari kejelekan-kejelekan amalnya itu kalau disebut bersama-sama maknanya berbeza. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Rami kalimat-kalimat yang idah di wa idah tarqat Kalimat jamak kalimat-kalimat yang... yang kalau berpisah dia bersatu kalau bersatu dia berpisah idah di wa idah tarqat jamak kalau berpisah dia bersatu kalau bersatu dia berpisah apa itu maknanya? Maknanya kalau bersatu bersama-sama Disebutkan bersama-sama lafaznya, Maka maknanya berbeda maknanya berbeda Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, Maka maknanya sama Disebutkan istighfar Ya taubat termasuk di dalamnya Disebutkan taubat sendirian Istighfar termasuk di dalamnya Tapi kalau disebut dua-duanya Istighfar dengan Taubat bersama-sama maka istighfar berbeda Taubat berbeda Istighfar meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, sedangkan Taubat meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Wa nafiruhaa <tutuk> kalimat-kalimat Taubat sama yang terjadi sini yang idahsana asrar dan idahsana khabar sama ada berbagai macam kalimat. Seperti kalimat al Fakhir wal Bisti. Kalau kita fakir sendirian. Mikir ternakut di dalamnya. Demikian pula, kalau mikir disebut sendirian, Termasuk dalamnya satu il, sama, enggak berbeza. Ida tu kira akanlah semuanya. Syabudul Allah. Kalau disebut salah satunya mencakup yang lain. Wa ida takra huma, wa ida takra ma'am, karena li kull min huma ma'na. Tetapi kalau disebut bersama-sama, maka masing-masing dari keduanya ada makna sendiri-sendiri. Kalau saya katakan bagikan pada fakir Bagikan ke semua fakir miskin maka itu tidak salah. Atau sebaliknya, bagikan pada orang miskin. Maka sama. Bagikan pada fakir juga enggak apa-apa sama, -sama, sama. Tetapi kalau bagikan pada fakir dan miskin, artinya berikan pada fakir dan juga pada miskin, orang yang tidak punya sama sekali atau orang yang pas-pasan. Ya, wa Ketika Allah mengatakan it'amu asharati miskin. Terbuhannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Bolehkah dikerjakan kepada fakir? Boleh. Sama maknanya. Atau sebaliknya, fa'idzu 'amtisina miskina. Maka terbuhannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Hadis miskin tadi ya. Atau Allah katakan dalam ayat lain, kalau sama, sama miskin, ayat berikutnya wa intu ha, wa tu kuhah Kalau kamu semua menyinkar, ini tidak diketahui orang lain. Kamu berikan pada dua golongan. Pahwalailallah itu baik buat kalian. Maka pada ayat-ayat tadi disebut miskin saja, atau disebut dua saja, maka maanya sama. Berikan kepada dua golongan itu. tadi tidak ada anna kull Bahawa masing-masing dari nama fakir dan miskin dajil dalam ayat-ayat yang tersebut yang sudah kita baca tadi masing-masing bermakna hamak Masakin, malanya mukhara, makhara malanya masakin. Artinya mencapai kedua-duanya. Al-muqil wal-mu'jim. Al-muqil wal-mu'jim. Apakah yang sedikit hartanya? Pas-pasal? Atau yang mu'jim yang tidak punya sama sekali? Walau tak pernah naahaduumabil Allah sampai nolih sahala, tetapi ketika diiringkan bersamaan, seperti pada ayat lain, Inna masyrakatul buqarah wal-masakin, sesuatu yang ini untuk para buqarah dan para masakin. Maka sukorah, memiliki mana sendiri, masakin memiliki mana sendiri. Tak mungkin awal pun Allah telah mengiringkan dua kalimat. Dengan maksud sama, diulang-ulang, tidak mungkin. Tak mungkin diulang tanpa faedah, pasti ada faedah. Kenapa? Karena ini ayat Allah dalam Quran. Maka kata Allah, Inna mansadqatu lil buqarah wal masakin. Yang namanya sadaqah untuk orang dan juga untuk masyhif. Artinya untuk orang yang mukil dan juga untuk orang yang mukdim, yang mukil yang punya harta tapi pas-pasan. Adapun muadzim yang tidak punya sasetkan, maka kanal murabbi akadiman muqil. Kata Syeikh Ibn Al Izz Al Hainyurrahimahullah. Maka yang dimaksud dalam dua kata tadi, salah satunya bermakna al muqil, salah satunya bermakna yang sedikit hartanya, pat-patah. Walauh sedangkan yang lain bermakna muadzim yang tidak punya sasetkan. Tapi tidak sebut yang mana yang muqil Yang puqara atau yang muqil Tidak disebut yang mana yang muqil Yang puqara atau yang muqil Beliau hanya menyatakan salah satunya Bermakna muqil Sedikit hartanya Yang lainnya bermakna muqil Tidak punya sahaja Tidak disebut yang mana yang muqil Kenapa? Kata beliau ala ila fi fi Karena para ulama juga berselit Yang mana yang muqil Yang mana yang muqil Sebagian berkata bahwasannya yang mu'zim adalah fakir. Fakir, fukara itu tidak punya sama sekali. Dia tidak makan kalau tidak dikasih oleh kalian. Ini fukara. Ada apa saya cairin? Orang yang miskin. Orang yang dalam keadaan punya tapi kasihan. Melupakan. Makan ala kadarnya. Pakaian ala kadarnya. Rumah ala kadarnya. Bukan dengan ala zatulullah. Yang demikian dikatakan bersaksi. Ada pula pendapat ulama yang sebaliknya, miskin yang tak punya sama sekali, fakir yang kekurangan. Wallahu taala. Yang jelas, idah dalam taraf, wajah taraf bersama. Masih ada kata-kata yang seperti ini. Wa khalikal isim wal udwa, demikian pula dosa dan permusuhan. Demikian pula al dir wat takwa. Apa al Apa, Apa takwa? kalau diri sendiri, sendiri albir yang termasuk dalamnya ketakwaan Apa habis ketakwaan terkandung di dalamnya albir tetapi kalau tutukkan bersama-sama akan berbeda takannya sama dengan alfal wa suqul hisya orang fasik dengan orang yang bermaksiat ya begitu juga sama wa yqru min ma'na yang dekat dengan makna ini juga adalah alkufrun nifaq kekafiran dan kemunafikan Kemunafikan salah, salah salah satu bentuk kekafiran. Salah, salah satu bentuk kekafiran adalah kemunafikan. Fainal kufra ma'am. Karena kekufuran itu lebih umum. Kalau dikatakan orang kafir. Munafik termasuk di dalamnya. Tidak. Fainal kufur shangunan neba. Waindukira ma'an. Kalau disebutkan bersama-sama. karena li kulli min huma ma'anan. Tentunya masing-masing memiliki ma'anan. Wacara lekal iman wal Islam. Demikian pula iman dan Islam sudah pernah dibahas di muzik kita ini juga. Eh? Muslim dan Mukmin. Maknanya kalau sendiri-sendiri sama. Bagikan kepada Muslimin, maknanya bagikan kepada Mukminin juga. Apa bagikan kepada Mukminin? Tentunya yang dimaksud, ya Muslimin juga sama, tidak ada bedanya Tetapi kalau disebut bersama-sama, ini Muslim. Belum saja dikatakan mukmin. Fasibillah iya. Berbeda. Sebagaimana orang-orang Arab yang datang menyatakan amanna amanna kami beriman kami beriman. Ambir, bergembiralah engkau wahai ya Rasul, kami telah beriman, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala menuruni Menurunkan wahyunya kepada Nabi Allah berserak. Innaaladzina junajuna kamilu rahilhudhati. Akarum la yaqin kesunyian mereka yang mencerit-cerit dari luar bilik, dari luar kamarmu, memanggil yang Muhammad yang Muhammad, menyatakan kami beriman, kami beriman. Kebanyakan mereka orang berbohong, Jangan tersakit hati, jangan tertinggung. Mereka orang bohong. Sampai pada ayat. Allah SWT menyatakan, "Kulamtu minu, walakin ulu atlamna." Kulamtu minu. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kata Allahﷻ, mereka lantu minu. Kalian belum beriman. Katakan saja kamu masih Islam. Baru beda. Islam itu dohirnya, iman itu hatinya. Mereka itu tanda-tandanya terlihat bahawa mereka belum paham apa itu iman. Mereka baru berbohid Allah. Ada pun iman belum lantung minum. Kalian belum beriman. Kenapa? Pertama memanggil Nabi dari balik dinding dengan tidak sopan. Yang Muhammad, yang Muhammad. Kalau dia sudah punya iman, tidak akan begitu. Yang kedua, dia menyatakan abshir. Mereka menyatakan kebilawak.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 Qul la semunu 'alayya islamakum, balillahu ymunu 'alaykum. Al-hadaqum lil imaneekum tuntabiqin. Kata Allah, mereka meraf sembarkan jasa kepada engkau Rasul. Ya, Kata kepada mereka, jangan kamu mengungkit-ungkit jasa kalian pada kami. Jangan merasa memberikan sesuatu kepada kami, tetapi sebaliknya Allah yang memberikan jasa kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian. Itupun kalau kalian sungguh-sungguh Islam. In kuntu mukminin atau in kuntu salihin kalau kalian benar-benar jujur ya, imannya. Karena nazar memula ketika Muslim disebut sendirian maknanya termasuk di dalamnya mukmin. Kalau mukmin disebut sendirian termasuk di dalamnya Muslim, tetapi kalau disebut bersama-sama Iman berkaitan dengan hati, Islam berkaitan dengan wahyu. Nah, kembali kembali kita. Itu keluar dari pembahasan, tapi jangan sampai lupa pembahasan. Apa pembahasannya? Sebab, sebab diampuninya dosa dosa ya, Ia ni manusia berbuat dosa, jangan dikafirkan. Kadang-kadang mereka berbuat dosa, tapi Allah memaafkan mereka, karena, karena sebab, sebab, karena sebab-sebab, karena sekian sebab-sebab. Kurang lebih sepuluh sebab Walaupun beliau menyebutkan atas 11 Kurang lebih 10 sebab Sebab, sebab pertama Nahan, sawah Sebab kedua Istighfar Walaupun mirip, tapi sungguhnya berbeda Yang ketiga Al-Sababu Salis Yang ketiga Al-Hazanat Kebaikan-kebaikan Amal saleh Amal saleh. Yang menyebabkan dianggapnya dosa. Fatin al-hasanah b'ashri amtariha, dan syya b'misliha. Yang namanya kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipat, sedangkan dosa tidak dilipaskan, hanya satu. Berarti kalau seorang mengerjakan kebaikan satu, mengerjakan dosa sepuluh, itu masih dianggap impas. Lihatlah nama Allah. Lihat rahmat Allah yang sangat luas. Masih dianggap timpa karena dia mengerjakan satu kebaikan dilipatgandakan oleh Allah 10 kali lipat. Sedangkan dosa pasti dilipatgandakan. Maka kalau saja dia berbuat dosa 10 dan berbuat kebaikan satu, itu sudah dianggap timpa. Apalagi kalau dia memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Fa wailul liman ghalabat ahadahu Maka tunggu ketolalan lain, sebaga bagi mereka mereka yang satuannya ngalahkan yang puluhan. Satuannya apa? Dosa. Puluhannya amal soleh. Ternyata kaladat ahaduh adalah si ternyata yang dihitung satu, dua, tiga mengarahkan amal sholayim di dunia 10, 20, 30 kata Pak. artinya apa? artinya dia na'udhu billah dosanya terlalu banyak sehingga kebaikannya kalah. fawailun liman ghalabat ma'ahaduhu wa'asharatin waqala ta'ala pada Allah SWT sudah berfirman innal hasanat yushibna sayyiat kesungunya hasanat yudhibn ath-thayyibah kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dalam surah thud al-thaqla atau sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi al-hay'ata al-hasanata tashuha kana la mengikuti kejelekan dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya hadisnya حسن بشواهده ادري وان يوجد banyak kelemahan kemahan tetapi dengan sekian banyak dalil mendukung jalannya naik derajat iklali hasan naik kepada hasan kholine auzukumullah yani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa at-sayyi'ata al wa qalil hasan Apabila Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di manapun kamu berada dan ikuti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Dan suha yang akan menghapus. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini pembuktian bahawa dosa-dosa bisa terhapus dengan kebaikan. Sehingga jangan nifaq. Jangan tajassus apa khayalan kita. Bagi badan-badan kesenangan kita. Kalau bila Allah berfirman, "Kamu melihat orang yang baik ternyata berbuat satu dosa. Jangan kamu beritakan kemana mana dengan cerita. Jangan-jangan Allah sudah memaafkannya karena kebaikanmu. Jangan-jangan Allah sudah memaafkannya karena hasanat." Makanya dikatakan riba yang lebih besar dosanya adalah ghibah kepada para ulama atau menceritakan kejelekan para ulama. Kalau saja terus dicari-cari kesalahan manusia, walaupun dia alim, walaupun dia dai, walaupun dia ustaz, walaupun dia paling ilm. kalau dia manusia mesti ada jambul, mesti ada keterginciran, mesti ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Maka kalau ia tidak kalau kita cari kesalahannya, akan dapat. Bisa jadi tidak. Illa man satara Kecuali orang yang Allah tutupi Allah tutupi dengan sisarnya kerana kasih sayangnya Sehingga para ulama Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang saleh Yang disisarkan Allah Maka mereka ditutup oleh Allah Sehingga Semua yang kita lihat Ada berlian Semua yang kita saksikan yang ditulis oleh para ulama adalah kebaikan Sebaikan, sebaikan. Kalaupun ternyata Ada ahli bid'ah yang mencari-cari Kesalahannya, bisa saja tidak apa-apa Tetapi kita katakan dengan jawaban tadi Apakah kalian tidak berpikir Bahawa beliau beristikfar di malam hari Apakah kalian tidak Menduga dengan dugaan khasal Apakah tidak Berhutnuban Bahawa beliau adalah Seorang yang tawab Yang selalu bertawar kepada Allah Selalu beristikfar kepada Allah Sallahu wa ta'ala yang kedua, apakah kalian tidak terlentopan, tidak berbaik kata kepada beliau? Walau beliau adalah orang yang banyak hasanatnya, banyak yang mengapa kekal beribadah, bahkan dengan ibadah ibadah besar. Rahimahumullah, wabarakatuh, semoga Allah merahmati mereka, dan Allah mengampuni mereka. Biasanya kehasanatnya mengalahkan kejelasan mereka. Makayakanlah azab mulai ini sebab yang ketiga, jangan main. Tak feel dan dia engkau berkhawirkan menuduh tuhan tuhan ya. Asalnya berapa? Sebab yang kata Al-Muqayyib Dunyawiya sebab terhadapnya dosa kadang-kadang dengan musibah musibah. Allah talalahu alaihi wa alaihi wasallam berkata Rasulullah talalahu alaihi wa alaihi wasallam, "Mai yusibul mu'min min wasab." Wala nasabin, wala ghammin, wala hammin, wala hazzanin, hatta cawka yusya'akuham, illa kufirah biha min khatayahu. Kata beliau ala s.a.w. tidaklah menimpa orang mukmin dari bencana atau penyakit, atau gunda gula, atau kesusahan, atau kesedihan, atau duri sekalipun yang menutup dirinya, Kecuali akan ada yang dihapus dari kesalahan-kesalahan mereka. -kesalahan. Betapa beratnya mereka para ulamak memikul tanggung jawab ini. Tanggung jawab-jawab. Betapa beratnya mereka. Mereka mendapatkan kesusahan. Mereka mendapatkan berbagai macam fitnah fitnah Mereka mendapatkan bahkan sebagian mereka penyiksaan. Ditambut, ditangkap, di dan sebagainya Atau mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan dari manusia Itu semua menghapuskan dosa-dosa Atau ada yang terhapus dari dosa-dosa Hata syaukah di syakwa Hingga juhri sekalipun yang menyusuk kakinya Akan ada dosa terhapus Apalagi yang lebih gelap dari itu Apalagi yang berkaitan dengan sakit hati Perlenaan yang memuatkan Tertusuk duri dan tertusuk hati mana lebih sakit? Maka kira-kira mana yang lebih berat dan mana yang lebih banyak siampuni dosa-dosanya? Ber Tersusuk duri kecil, Wah, kecil sekali itu Tetapi kata Nabi, duri sekalipun. yang menusuk dirinya akan ada tuh yang terhapus. Apalagi tuduhan-tuduhan keji. dari ahli-ahwah, ahli bidah, ahli syi'i, tuduhan yang alhamdulillah menjelekkan para ulama akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ketika datang seorang lapar kepada Aisyah radhiallahu taala, Anahaya Aisyah, mereka selalu di sana tidak lagi ada. Abu Jabir Aisyah radhiallahu taala, mereka telah wafat dan telah terputus amalannya. Tetapi Allah menghendaki untuk berlanjut pahalanya. Apa khabar dengan itu? Alhamdulillah Lihat bahasa beliau Tadilahu ta'ala anha Beliau telah wafad Telah terkutsi amalannya Tetapi Allah menghendaki Pahalanya untuk terus mengalir Maka apa aneh Kalau Allah menghendaki Mengalirnya pahala dia Ini mencerjauh pasar Pahalanya bertambah lagi Ini mencerjauh Pahalanya bertambah lagi mencaci Mencantimaki para sahabat Bertambah terus pahala Bertambah terus pahala Apa susahnya? Apa yang aneh dari itu Allah menghendaki Kebaikan ini untuk menambah pahlawan mereka Walaupun mereka telah wafat Tetapi pahlawan itu bertambah-tambah bertambah, Dan resahnya berkurang-berkurang Sebagaimana Hasan al-Babri Disampaikan oleh sebulan Menjelaihkan kamu dibikin demikian Biasanya ini gini Kurma Kerajaan Ada apa ini? Kata yang menerima Ini terima kasih saya kepada telah mengirimkan lam kepada bahwa dan telah tiba kepada hakku saya Dengan riba. Artinya aku enggak bisa membalas kecuali ini memberikan furma kepada. Sana Lina azza Muhammad muslimin yang haramati. Ini sudah yang keempat. La yuqibul mu'min min wathabin wala nazabin wala ghammin wala hammin wala hazalin hatta chauka jikaa fa illa kufira biha min qayaahum. Tidaklah orang mukmin ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa gundah gulana atau ditimpa kesedihan bahkan juri sekalipun kecuali akan ada yang dihapusi dari dosa-dosa. Ini hadis yang sahih. Diqurun Mukarram dan juga muncul dalam kedua kitab sahih mereka. Dari hadis Nabi Said bin Khudri dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma semoga Allah meridhai keduanya. Wa laa nazala qawlu taala Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala man ya'mal su'an yudzabih Siapa yang beramal dengan kejelekan yudzabih dia pasti dibawa Ketika turun ayat ini Al-Baqarah takut Menyatakannya Rasulullah Nazalat qasimatul qamar ya Rasulullah turun ayat yang mematahkan tunggung-tunggung kami Fa ayyun lam ya'mal su'a, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat jelek? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Ayatnya berbunyi, may ya'mal su'an Siapa yang berbuat jelek akan dibalas. Maka tetap itu, seorang mukmin tetap. Dan menyatakannya Rasulullah, ini ayat sangat berat, qawlullah. Siapa yang tidak pernah berbuat salah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, Maka Nabi menjawab, "Ya Abu Bakar, alastasataq, alastasahzan ala qaytsibaka alawa. Ya Abu Bakar, bukankah engkau pernah tertimpa penyakit? Bukankah engkau pernah bersedih? Bukankah engkau pernah ditimpa bencana-bencana? Ditimpa -bencana? musibah? Fadhalika ma suddauna bin, maka itulah yang manusia dibalas dengannya. Itulah yang kalian dibalaskan." Artinya tidak mes, tidak adab, tiada kadang-kadang orang pun berbuat di, adad, di akhir, kadang -kadang dunia dengan musibah, Kesusahan sakit hati, Tertusuk juri, keselakan, dengan itu -Nah, berikutnya -Nah, terlemah. Contohnya hanya saja hadis ini ada terlemah. Disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Syeikh. Maka cukup dengan dalil yang pertama. Yaitu dengan hadis yang dikeluarkan oleh bukhari dan muslim tidaklah menipat seorang muslim musibah, kesusahan, bencana kecuali akan ada yang dihapuskan dari dosa-dosa sehingga hadis ini yang baik ini secara makna sahih terkandung dalam hadis lain para ulama. Walmasa ibnu tsaal maka namanya musibah musibah itu juga menghapuskan dosa dengan sabar sahaja dengan Sabar menghadapinya. Yusab ul-abdu. Akan diberi pahala seseorang. Dengan kesabaran. Wa bin sabri alaihi yusab ul-abdu. Dan dengan kesabaran. Ditambah dengan pahala. Wa bin muhtiyaham. Tetapi dengan kemarahan. Dia mendapatkan dosa. Wa sabr wa sabar akhir akhir غير المصيبه ada munfadar al-marah adalah perkara di lain atau perkara lain di samping apa yang kita bicarakan yaitu musibah perhatikan bisa dilihat orang kalau anda sangat ketika itu -selid. Kesadaran menghadapi musibah ataupun berutuh marah dengan musibah itu masalah lain Musibah itu sendiri mengapa dosa Ini musibah menimpa orang, artinya orang itu telah dibahagai, uh, telah dibalas satu dosa. Atau telah dibalas dengan musibah itu dua dosa atau sekian dosa, itu berdua. Tetapi ketika orang tadi menghadapi musibah itu, sabar dapat pahala tambahan. Kalau tidak sabar dapat dosa. Maka ini masalah sabar tidak sabar permasalahan lain. Ada pengusibannya adalah membalas dosa-dosa kita. Maka terimalah dengan ikhlas terimalah dengan kesabaran. Jangan marah, jangan menggerutu, jangan mendungkan. Jangan menyatakan wah, aku nampak yang. Pujaan Allah, Tuhan Allah, aku beristiqomah, nah, okay. aku berkhairul. Ini pasti diperingatkan dari Allah atas salah-salah saya, atas dosa-dosa saya maka dikatakan musibah ada penutibah itu perbuatan Allah dalam artian takdir dari Allah kita tidak menentukan artinya kalau seseorang kemudian merasa dosanya banyak, kemudian dia lemparkan dirinya dari ketinggian supaya kena musibah, supaya terhasil tak itu bukan yang gemar malah kena berdosanya apalagi bunuh diri lebih berikan lagi dosanya dikatakan akan di dalam kata neraka jahanam selama-lamanya ini antamumu. Qala bidzaa'u ya. tuwa <tik> laqad zimi'a qaraati. Maka memasuk musibah adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah bukan dengan usahamu. bukan dengan niatmu, bukan dengan rencana kita paling begini kita paling begitu. Ya. Tetapi kita mengharapkan berbagai macam kebaikan dan keselamatan, tiba-tiba terjadi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu kesalahan dari Allah penghapusan terhadap dosa-dosa harusnya disabar. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan lebih tinggi lagi disyukuri. Disabar dan kemudian disyukuri. Artinya disabar dari satu sisi karena musibah itu sakit. Maka disabarkan. Dari sisi lain itu menghapuskan dosa, maka itu disyukuri. Artinya jangan berputus tetapi ucapkan alhamdulillah ya ala kulli haal segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun kembali lagi makai nama yang musibah adalah perbuatan Allah yang Allah takdirkan bukan dari perbuatan hamba walia jaza unminallahi lil amdi ala zanbih dan itu balas dari Allah kepada seorang hamba terhadap dosa dosanya wajukfir dan bahu biha karena Allah menghapus dosanya dengan musibah itu Wa inna ma'usabul marfu'. Adapun sikap hamba ketika menghadapi musibah, maka ini permasalahan lain. Inna ma'usabul nerguayakan ala ba'lihi. Adapun hamba tadi mendapatkan pahala atau dosa tergantung perbuatan dia. Apakah menghadapi musibah tadi sabar atau tidak sabar? Apakah dia menghadapinya dengan haluan? Kita nak tahu jazua. Kalau menghadapi syarat jazur, mengeluh, keluh kesah, bahkan kamu juga bina menyalahkan takdir. Kenapa kok saya harus begini? Kenapa waktu pakai kepada saya begini? Saya akan akan protes kepada Allah. Saya akan akan menyalahkan takdir Allah. Maka ini adalah dosa. Sedangkan sabar dan marah, maka itu perbuatan sama. Maka itulah yang ada pahala dan dosa. Wa inkaal ajar kadiyakul bighiri amal min al amdi. Dan bahawasanya pahala Kadang-kadang didapat Bukan dari perbuatan seorang hamba Pahala didapat Kadang-kadang bukan dari perbuatan seorang hamba minal Tetapi hadiah Dari orang baik Apa contohnya? Ketika kamu mengajarkan kebaikan pada seseorang Maka orang itu ketika berbuat baik Maka kami bisa berpahala atau ketika anakmu beramal dengan amalan yang saleh, Karena engkau berdikian dengan baik Maka engkau mendapatkan kebaikannya Mendapatkan pahala Atau anakmu menghajikan kamu Maka juga kamu mendapatkan pahala Atau anakmu berkodoh atas namamu maka teman mendapatkan pahala ini namanya minal ghaib dari sebab orang lain atau hadiah dari orang lain. Au zablun min min ghair sebab atafadhilah dari Allah kan tetap ada. Te Jadi itu mungkin bagi Allah Taala Allah يعطي فضله من Allah memberikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada sebab apapun, bagi Allah karena Allah arhamur rahimin. Allah Taala Allah berfirman, وَيُرْسِي مِنَ الْأَجْرَ نَعْظِيمَ Allah subhanahuwataala dari sisi apa yang ditakutkan pada manusia, Ajar Nangizima, pahala kebaikan yang banyak. Penatul maruf, jaza untuk orang Maka sakit itu sendiri, musibah atau dalam bentuk maruf, penyakit itu sendiri, itu adalah balasan dari Allah. Untuk orang sakit kanatusanya, wakaf dan menghapuskan dosa-dosanya. Maka wahim Allah, wahai marfuah, orang wahai orang-orang yang sakit sabar, Engkau yang membersihkan. Lada satu turun, insya Allah ini doa Rasulullah SAW ketika mendengar orang sakit. Lada turun, insya Allah tidak apa, tidak apa. Itu menghapuskan dosa, itu turun, insya Allah hadapi dengan sabar. Hadir dengan menerima, karena itu kebaikan dari Allah. Pasti, insya Allah. Karena dengan azab Allah, pasti minta. Beliau menyebutkan dengan kalimat balhadia seminaleqail. Bahkan kadang-kadang pahala itu dari hadiah orang lain, karena beliau memiliki satu pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lain, bahawa karena menghajikan orang lain, ada riwayat yang sahih. Berkata-kata bersama orang lain juga Ada hadith dasarai Maka beliau mengkiadikan Bolehnya beribadah apapun Untuk dikirimkan kepada siapapun Ini zallah beliau Rahimahullahu wa sallahu wa mula Keterkelincilan beliau Yang didatang oleh warahmat yang lain Kenapa? Karena dalam bahasa Israel ini dia dikiaskan Enggak bisa, dikiaskan Rasulullah contohkan atau menjawab orang yang menyatakan Ya Rasulullah orang tua haji hajilah tidak sempat kemudian wafat. Apakah boleh aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tua. Ya Rasulullah, orang tua aku mau bernadzat untuk puasa. Ternyata dia belum sempat membayar dia wafat. Apakah boleh aku menguasakannya? Boleh. Puasakan untuk orang tuamu. Ini kalau puasa nadzat. Bukan kuasa Ramadan. Kenapa? Ketika pada Ramadan ada syariat khusus, Allah katakan, Fidiyah ta'amu masyakih. Atau ta'amu miski. Fidiyah. Orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Baik, tetapi kalau nazar untuk puasa belum sempat dibayar, maka anaknya boleh membayarkannya. Kalau orang tua mempunyai utang, kamu membayarkannya. I, ya. maka bayarkan untuk orang tua. Tetapi para ulama para syarif tidak mencontohkan untuk kirim kiriman pahala daripada lain. Saya mau sholat dikirimkan kepada orang tua, saya mau sholat dikirimkan kepada orang si miskin, atau saya mau ibadah nasi dikirimkan kepada si bulan atau si mau ibadah membaca Al-Fatihah kirimkan kepada si bulan ila khasrati bulan min bulan Al-Fatihah ila khasrati bulan wa bulan Al-Baqarah atau ila khasrati bulan wa bulan surat ini surat itu tidak bisa kenapa? tidak ada sesuatu dan fiasa dalam kemintaan bisa tapi ada dalam kitakah akhidat tahawiyah yang kamu belajarin? iya dan saya pernah baca beliau belum pernah berbaca di akhirat mahaban Ketak mendapat beliau bolehnya kirim kiriman seperti itu. Barinahalum Allah dalam hal ini ada infra, ada tabrith, ada wahf. Ada infra, ada tabrith, ada wahf. Yang infra berlebihan seperti mereka mereka menyatakan boleh kirim pahala apapun kepada siapa sahaja. Ini berlebihan. Ada yang sebaliknya dah bisa kirim kiriman apapun haji dan biza. Muasa nazar tak bisa, salat ke sudah tak bisa. Lo ini hadis dari dalam bukhari tak bisa. Walau dikirimkan oleh bukhari, walau pun oleh bukhari, tidak kita terima. Kenapa bertetangga dengan akal? Tak maklum, tidak masuk akal itu, masuk kirim-kiriman mahal. Hadis yang sahih masalah menghajikan orang. Hadis yang sahih tentang masalah memuaskan orang tuanya dalam masalah bukan anak. Hadis yang sahih dalam masalah pada anak. Kenapa? Ia menolak? Ini Shafrir Yang tadi islam, uh -huh. ini Shafrir Ada pun yang wafat Kalau ada contohnya dalam riwayat Kita terima Seperti menghajikan orang tua Atau membayarkan buah, -buah orang tua Buatan anak Maka itu ada, yang ada? Tetapi yang selain itu Tidak ada contoh yang ada riwayat yang kita menyatakan tidak Ada pun para ulama Tergelincir itu saja para ulama ada saja keterpuliran video atau perbedaan begini perbedaan begitu dan sebagainya ada yang, yang marjuh itu bisa dia ya, rahimahumullah wa sallallahu alaihi wa sallam jami'an sallallahu alaihi mereka semua. Fa wa yufam min al-aydi wa Dan sering dipahami yang dimaksud dengan balaghah adalah pengampunan dosa. Walajazanika majlunhu dari itu bukan majlunnya, bukan maqboolnya. Inama yakinul min lazimi, bahkan itu termasuk lazimnya. Artinya yang namanya balasan itu bisa berbentuk pahala, bisa berbentuk penghapusan dosa. Dua-duanya ajr Yurti min lazulhu ajaran Allah berikan ajaran aldimah, bisa dalam bentuk tambahan pahala. Bisa dengan betul pun Dan itu bukan mampu Bukan oh mampu begini mampu Bukan Memang itu makna yang terkandung jalan Asbabul khamis Sebab yang kelima Azabul Hamid Di atas di kuburnya Ada seorang yang di di kuburnya Ketika nanti Yom Al-Qiyama Dibangkitkan dia sudah berapa Kalau dia mukmin. Kalau dia mukmin, adab yang orang orang kafir di kuburnya di adab, hukumnya dari hukumnya, belum bang dari belum bang untuk Tetapi setelah dibangkitkan, lemparkan mereka ila ajaibil adab, lemparkan mereka dikatakan kepada mereka, kepada ajaibil adab, dah adab yang lebih dahsyat dari adab kubur, bukan dikurangi, malah ditambah dengan yang lebih dahsyat kepada yang Adapun seorang mukmin di akhir dikuburnya adalah menghapuskan dosa. Sehingga ketika dia hisab yaumul sudah datang akan dibahas nanti insyaallah dalam babnya masalah alam kubur insyaallah. Sebab yang keenam, sebab menghapuskan dosa-dosa, sebab yang menghapuskan dosa-dosa adalah doaul mu'minin wa sikbarum fil hayati wa ba'da al-mawat. Sebab yang keenam Doanya kaum muslimin, doanya kaum mukminin. Yaani istighfarnya mereka. Apakah ketika hidupnya atau ketika matinya? Ketika hidupnya kita doakan kaum muslimin. Allahumma muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya' wal amwat. Doaatkan ampunan, Yang hidup dia mati. Atau yang masih kita doakan Allah Allahu Akbar lahu wa rahmuhu wa afihi wa anhu wa as-salatu wa as-salamu wa qul rabbi zidni ilman ila akhir. Di doa Allah Taala itu pun menjadi penyebab yang berikutnya diampunnya dosa-dosa. Yang ketujuh. Ma yu'da ilaihi ba'da al min salawat, sedekah, atau qira'ah atau haji dan demi ذلك. Yang ketujuh kata beliau, penyebab yang ketujuh penyebab yang menghapuskan dosa adalah apa yang dikirim kepada orang kafir. Ini yang saya katakan tadi. Beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan para ulama. Kata beliau, apa yang dikirim kepada orang kafir tersebut? Dari pahala, sedekah misalnya, atau bacaan bacaan Quran misalnya akharu khaji qana huwa zalika tasbidu wa tayyid al kalam ala zalika insyaallah dana kandak pembahasan masalah ini insyaallah pada babnya yang kedua ahwal yawm al qiyamah wa ahwal yawm al qiyamah wa yang termasuk penyebab dihampuskannya hadis dosa adalah kengerian kengerian hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat artinya mereka yang mendapat dahsyatnya hari kiamat maka sebarang hakus di ke bagian keberuntungan yang terbaik. Nah, yang ketujuh oh yang kesembilan maksudnya yang kesembilan masa ada dua hari apa yang diriwayat kita dalam dua kitab khadir Anal muminah Iza'abar, azar usirah Wukifu ala khadbar Diriwayat kita dalam Khusaridah Muslim bahawa orang-orang mukmin Ketika menyeberangi sirah Menyeberangi Jembasan Di atas neraka, jahannam Ketika mereka berdiri baru akan masuk di jembasan tersebut Alal khadbarah Antara surga dan neraka Maka di sana ada sesuatu Yang sotu li ba'dihim mim bah Dikisot Sebagian mereka atau sebagian yang lain Ini pernah membalim yang itu Itu yang pernah membalim yang ini Saat itu dikisah. Kamu pernah memukul orang ini Saat itu jadi dibukul Dikisah. Dia pernah melukainya Pernah mematahkan tangannya. Maka di batang dikisah saat itu Selesai apa alafah hadisnya? Fa'idah buddhihu Walukku Ulina lahu Bijuhulil jannah Setelah dibersihkan Setelah nuku Setelah cernih bersih Maka diizinkan untuk masuk surga Itu juga penghabisan Dota surga Yang ke sepuluh Syabatu syabi'in Penyataan yang haruskan yang adalah syafaatnya para pemberi pemberi syafaat, apakah para nabi ya, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, nabi kita nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ataupun para syuhada yang diriwayatkan akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya dan lain-lain. Karena -lain. tak ada yang mendekripsi syafaat, fahamnya? Keagamaan pasti pembahasannya pada babnya. Yaitu ketika membaca syafaat dan mengucap macamnya, jenis-jenisnya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuh dan meminta kepada Allah muhtala agar dimaafkan yang puni proses ini dan diserahkan masuk dalam jannah. Atau yang seharusnya mustaharak dimaafkan dimatikan langsung dalam jannah. Atau yang tidak mustaharak kemudian dikurangi ya adabnya, kemudian diangkat oleh Allah dan masuk ke dalam jannah itu semua dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke sebelah, bagaimana kita katakan tadi ternyata sampai sebelah. Kalau beliau mengawali dengan kalimat sepuluh, mungkin dianggap istigfat dan taubat, berarti tetap sepuluh. Yang ke sebelah adalah Asu Arhamil Raheemin min Ghairi Ta'aa. Ah. Yang ke sebelah adalah maknanya Allah yang Maha Luas, tanpa syafaat siapa pun. Sebagaimana Allah katakan waya firmadu dzalikali man jaa dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kalau Allah hendak mengampuni Allah itu tanpa syarat apapun, tanpa amalan saleh apapun, tanpa sebab apapun, sebab yang 9 dan 10 tadi tidak ada. Tapi Allah pengin mengampuni, maka itu kuasa Allah subhanahu wa taala. Fa'inka mimman laa Kalau orang-orangnya tidak dikehendaki oleh Allah untuk yang pun karena besarnya dosa dia misalnya, maka tentunya orang itu harus mau tidak mau harus masuk dulu dalam khir. Apa khir? pembakaran dengan maksud ke itu adalah besi yang dipakai oleh pandai besi Pandai besi itu membakar besinya Untuk dua hal Satu Untuk melunakkan supaya bisa dibentuk Sesuai dengan apa yang dia akan bentuk Yang kedua Membersihkan dari kotoran kotoran. Ketika dipukul Besi dalam kalem panas tadi Dibakar, mengbarap Dan dipukul Itu kotorannya lepas Terpisah dari yang asli yang hakiki. Ini namanya khi. Kalau benar-benar azamullah, maka kaum mukmin tadi yang tidak diampuni oleh All Allah karena dosa-dosanya, maka dia akan diadab. dibakar dalam neraka sebagai khi pembersihannya. Liyuqlis thibuhu athibu imanih min khutmi 'ashih agar terpisah. Iman yang thayyib Agar terpisah kebaikan imannya dari kejelekan laktian-laktiannya. Rahsia Kalau yang kau binarim kalbu kalbihi adna adna adna misaladaratin min iman maka tidak terpisah dalam mereka. Seorang pun yang memiliki adna adna adna misaladaratin min iman maka tidak akan terpisah seorang muslim pun walaupun imannya lebih kecil lebih kecil lebih kecil dari zaman. Lebih kecil aja di bawahnya daripada di bawahnya biji akulah sekalipun. Kalau masih punya iman pasti akan selamat. La ya toh enggak akan tersisa dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat pasti akan diangkat dan dibatukkan dalam jantung. Basmallah la ilaha illallah. Bahkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang menunjukkan adanya keimanan, walaupun sebiji jarum, mereka mesti akan selamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiallahu taala yang terakhir dilepaskan dari neraka adalah yang allahilahilallah walam yamal kayumak belum beramal kebaikan, sayangkan. Abedan belum beramal kebaikan. Isinya dosa-dosa dan dosa. Tiba-tiba dia ucapin, la ilaha illallah dan masih ada di dalamnya keimanan walaupun berdiri dalam. Maka dia walaupun belum beramal dengan kebaikan apapun, dia akan tetap selamat pada akhirnya. Pada binaan Rasulullah, inilah yang dimaksudkan lagi. Tetapi jangan meremehkan masalah dosa, karena adab Allah sedih, karena adab Allah dahsyat, sangat dahsyat. Jangan digambarkan orang berkata, "Wah, pelan. Apa? -apa. Bukankah apa, apa? Yang paling ringannya saja dari api neraka, seperti seorang yang dilakukan kakinya, diletakkan di jizam Barah hafi Jadi merasa Sampai mendidih otaknya Itu yang paling ringannya dari atas Ketika dia disiksa seperti itu Mendidih otaknya Dia merasa bahwa dirinya adalah yang di yang paling jahsat dalam neraka, Ternyata itu yang paling ringan Dari neraka. atas berat Assalamualaikum Assalamualaikum والعافية أعوذ بالله من النار وأعوذ بالله من النار حالكم بحمدك نشهد وزائل وزائل وزائل وزائل وزائل